Deci s-ar putea întâmpla să nu aflăm niciodată cine au fost. Sper că nu, dar până nu identificăm, nu avem cum să ajungem la Grace Peeley. Sorbind cruntată din cafeaua îmbunătățită cu Brandy, analizăm situația. Încercă să descopere ce anume răscăpase în încercarea lor de a găsi o legătură între criminal și biserica a morgului. Chiar dacă Charlie ar fi spus că își pierde timpul, inutil, că Grace Peeley fusese mult prea grijulie, tot n-ar fi renunțat pentru că voia să se convingă singură de inutilitatea trudei ei. În cele din urmă s-a spuse. Cel care ne-a atacat în fața casei, era șoferul camionetei? Nu, nu era omul pe care l-am văzut cu binoclul. Dar dacă tipul era totuși în furgonetă, chiar ca pasager, s-ar putea ca mașina să se mai afle încă în fața casei mele. Nu, poliția a căutat-o. Nu exista nicio furgonetă albă în apropiere. Nimic care să aparțină tipografiei The True World sau Bisericea morgului. Dar armele? Au fost și ele verificate. Bănuiesc că nu au fost procurate pe cale legală Va fi imposibil să aflăm cine l-a cumpărat Dar știm că grei spivei l-a amenințat pe Joey spus ea cu acreală Și mai știm că unul din oamenii ei ne-a urmărit cu o furgonetă După tot ce s-a întâmplat în seara asta N-ar fi cazul ca poliția să aibă cel puțin o discuție cu ea? Ba da, și chiar o va face Când? Acum, dacă n-au făcut-o deja Dar va nega totul Cel puțin or să urmărească? Nu, nici n-ar avea rost ar putea să țină pe ea sub observație, dar în niciun caz pe toți cei care fac parte din biserică. Dar trebui un număr de oameni pe care oricum nu l-au. Și apoi ar fi împotriva Constituției. Atunci n-am progresat cu nimic până acum, spus ea nefericită. Nu, până la urmă, unul din cei uciși, care deocamdată nu are niciun nume, sau vrâna din armele lor, sau fotografiile pe care le-am făcut tipului din furgonetă, or să ne oferă o dovadă concretă a implicării lui Grez Spivii. Oamenii ăștia nu sunt perfecți. Trebuie să fi uitat vreun detaliu, să fi făcut vreo greșeală și noi vom profita de asta. Vor mai face și alte greșeli și mai devreme sau mai târziu vom avea suficientă dovezi ca să-i înfundăm. Și între timp, tu și Joey vă veți ascunde. Aici? Pentru un moment. Ne vor găsi. Nu. Ba da, răspunse ea înverșunată. Nici cei de la poliție nu știu unde vă aflați. Dar oamenii tăi știu. Ei sunt de partea ta. I-a din cap, dar el observă că ar mai fi avut ceva de spus, ceva ce n-ar fi vrut să spună, dar nu se putea stăpâni totul să nu o facă. Ce s-a întâmplat? La ce te gândești?" întrebă el. Ar fi imposibil ca vreunul din oamenii tăi să aparțină bisericii morgului. întrebarea ar șocă. Își lăsese personal oamenii și cunoștea, ținea la ei, avea încredere în ei. Absolut imposibil. La urmă-urme, agenția ta a mai avut de-a face cu spivei. Ei salvat pe cei doi copii din mâinile sectei care îi repise familiei lor. De ce n-aș crede că lui Spivei e destul de frică de tine ca să-și trecoare un om de-al ei în agenția ta? Sau poate că ți-a convertit unul dintre oameni? Nu, imposibil. În clipa în care ar fi încercat să ia legătura cu vrânul din ei, cel în cauză mi-ar fi raportat imediat. Și dacă e unul dintre noi angajați, unul care a fost discipolul lui Spivei înainte de a fi venit să lucreze pentru tine? Ai mai angajat pe cineva după ce ai salvat pe copii? Doar câțiva dar oamenii noștri sunt foarte bine verificați înainte de a fi angajați. Apartenența religioasă poate fi ținută în secret. Ar fi dificil. Am remarcat că ai renunțat să mai spui imposibil. Reușise să-l neliniștească. Îi plăcea să credă că se gândise la toate problemele, că era pregătit pentru orice împrejurare. Dar la așa ceva nu se gândise, în primul rând pentru că își cunoștea prea bine oamenii ca să creadă că vreunul din ei ar fi fost chiar atât de tâmpit încât să adere la o sectă de smintiți. Și totuși oamenii erau ciudați, mai cu seamă în zilele noastre. Și singurul lucru surprinzător din partea lor ar fi fost să nu te surprindă niciodată. Sorbit din cafea și spuse. O să-l pun pe Henry Rankin să-i verifice încă o dată pe toți cei angajați de la cazul Spivei încoace. Dacă ne-a scăpat ceva la angajare, Henry o să descopere acum. Doar e cel mai bun. Ești sigur că poți avea încredere în Henry? Doamne, Cristin, doar în e ca un frate. Să nu uiți de Cain și Abel. Ascultă, Cristin, puțină neîncredere, dar chiar un strop de paranoia nu strică. Cu asta sunt și eu de acord. Te face mai precaut, dar tu mergi prea departe. Trebuie să existe cineva în care să ai încredere. Singură nu poți să te descurci. Ea aprobă cu o mișcare a capului și privi ceașca de cafea golită pe jumătate. Ai dreptate. Și cred că nu e cazul să mă îndoiesc de bună credința oamenilor tăi, când doi au și murit deja încercând să mă N-au murit pentru tine. Ba da. Nu au făcut altceva decât să moară pentru mine. El oftă fără să mai spună ceva. Era o femeie prea sensibilă ca să nu se simtă responsabilă pentru Pitt Lockborn și Frank Reuter. Trebuia să depășească singură toată povestea asta, ca și el de minteri. În regulă, spus ea, deci în vreme ce eu și Joey vom sta aici, ce vei face tu? Înainte de a pleca, am sunat parohia de la biserică. Biserica ei? Da, numai că ea nu era acolo. În schimb, am rugat-o pe secretară să-mi aranjeze o întâlnire pentru mâine. Am obținut de la ea promisiunea că-i va telefona lui Henry Rankin, indiferent cât de târziu, ca să-l anunțe când trebuie să mă prezint. Te bagi în cușca aleului. nu e chiar așa de dramatic sau periculos. Și la ce te aștepți în urma acestei discuții? Nu prea știu, dar mi se pare singurul pas logic pe care pot să-l fac în continuare. Ea se făi pe scaun, ridică ceașca, dar o la loc fără să soarbă din ea și își mușcă nervoasă buza. Mă tem că... ce? Mă tem că dacă te duci la ea, te va face în vreun fel să-i spui unde suntem." Nu sunt chiar așa de ușor de dus," spuse el. Dar s-ar putea folosi de droguri sau tortură sau... Crede-mă, Cristin, știu să-mi port singur de grijă și mă pot descurca destul de bine cu bătrâna asta și turma ei de nebuni." Ea eruncă o privire lungă. Ochii îi erau nefiresc de frumoși, în cele din urmă spuse. Poți, știu asta." Te poți descurca și am toată încrederea în tine, Charlie Harrison. E ceva instinctiv. Îmi place. Știu că ești capabil. Nu mă înduesc de asta. Zău. Și totuși mi-e frică." La ora 1.30, un om de la Clement Harrison a dus să ul lui Charlie la casa din Laguna Beach ca să poată pleca acasă când era gata. La 25 își privi cu ochi obosiți ceasul și spuse, Păi, cred că o să plec." După care se îndreptă spre chiuvetă să-și pele ceașca. O puse pe raft, apoi se întoarse. Ea se afla la fereastra bucătăriei, lângă ușă, privind spre gazonul întunecat. Avea brațele strânse în jurul trupului. Se apropie de ea. Cristin se întors spre el. Te simți bine? întrebă el. dă curajoasă din cap. Doar un fior. Dinții clănțăniri în timp ce vorbea. Dintr-un impuls își trecu brațul în jurul ei. Ea nu opuse nicio rezistență. Se sprijini de el, lăsându-se sprijinită cu capul pe omorului. Apoi brațele ei îl cuprinseră și rămaseră îmbrăzișați. Era nemaipomenit de plăcut să o poată ține în brațe. Părul ei îi involuise obrazul, îi simțea mâinile pe spate și trupul lipit de-a lui. Îi simțea căldura inundându-l și parfumul ei în i nările. ei avea efectul electrizant al unei experiențe de mult visată, dar în același timp era confortabilă și familiară. Îi venea greu să creadă că o cunoștea doar de o zi. Îi se părea că o durea de foarte mult timp. Și chiar așa era. Deși până să o vadă, nu știu-se că ea este cea pe care și-o dorise prezi de atâți ani. În clipa aceea ar fi putut să o sărute. Avea dorința și curajul să ridice capul și să-și lipească buzele de ale ei. Știa că nu se va opune, ba chiar s-ar fi putut să-l accepte cu plăcere. Dar se abținu. O strânse doar în brațe, știind că nu era momentul cel mai potrivit pentru emoțiile pasionante pe care le-ar fi presupus un sărut. Sărutul ei ar fi fost în parte pornit din dorința de a se elibera de frică, și, în parte, din nevoia disperată de a se asigura din nou că nimic rău nu îi se va întâmpla. El însă își dorea ca, atunci când în cele din urmă o va săruta, motivele să fie cu totul altele: dorință, afecțiune, dragoste. Își dorea ca începutul să fie perfect. Când îl a să plece, părea că își revenise complet. Zâmbiți fiasă și spusă: Îmi pare rău, n-ar fi trebuit să-mi slăbiciunea. Trebuie să fiu tare, știu. Nu e loc pentru slăbiciuni în situațiile astea. Prostii. Spuse el cu blândețe. Și eu am avut nevoie de o îmbrățișare. Chiar oricui se poate întâmpla să aibă nevoie de un ursuleț de pluș. Ea zâmbi. Îi pare rău că trebuie să o părăsească. Îndreptându-se spre mașină, cuvântul vântul i furgalinul și ploia udându-i capul descoperit, ar fi vrut să se întoarcă la ea, să-i spună că între ei se întâmpla ceva deosebit, ceva care n-ar fi trebuit să se declanșeze atât de repede, ceva asemănător cu ceea ce se întâmplă doar în filme, dar niciodată în viață. Ar fi vrut să-i spun acum, chiar dacă nu era momentul, pentru că, în ciuda întrebărilor lui, nu era chiar așa de sigur că va putea să se descurce cu spivii și nebunii ei. Exista posibilitatea, chiar dacă vagă, de a nu mai avea o a doua șansă, de a nu o mai vedea niciodată pe Cristian Scavello. Locuia pe colinele din Nord Tastin și făcuse deja jumătate din drum. Tocmai parcurgea o porțiune liniștită din Irving Boulevard, gândindu-se la Frank Reuter și Pit Lockburn, când obosea a pus stăpânire pe el. simți că-și pierde respirația. Opri la una din parcările de pe marginea autostrăzii. Pe dreapta drumului se întindeau pâncuri de portocali, de cealaltă parte plantații de căpșuni, iar timp de era bezna. La ora aceea circulația era inexistentă. Cu spatele înfipt în speteaza scaunului privea fix farbrizul acoperit de stropii de ploaie, pe care apa descrie imagini fantomatice în lumina farurilor, figuri cu existență efemeră. Înghițită cu precizie de metronom de ștergătoarele de parbriz. Era deprimant și înspăimântător să vezi că viețile oamenilor puteau fi șterse la fel de brusc și ușor ca stropii de ploaie de pe parbriz. Ochii se umplură de lacrimi. De când exista, Clement Harrison pierduse un singur om la datorie. Fusese omorât într-un accident de mașină, accident care nu era legat în niciun fel de cazul în cercetare. Asupra cătorva dintre oamenii companiei se și trăsese, mai cu seama de către soți care, deși pierduseră procesele de divorț, continuau să-și chinuie soțiile în ciuda deciziilor tribunalului. Unii dintre băieți fuseseră chiar atinși de gloanțe, dar, doamne, niciunul nu fusese ucis până acum. Cercetările detectivilor particulari erau cu mult mai puțin violente și periculoase decât se vedea pe ecranele televizoarelor sau ale cinematografelor. Uneori inițial și fonat sau trebuia ca tu să turtești mutra altuia, întotdeauna exista riscul violenței, dar acest risc se materializa foarte rar. Lui Charlie nu era teamă pentru el, se temea în schimb pentru oamenii lui, cei care lucrau pentru el și care se bizuiau pe el. Când acceptase cazul, îi trăse în ceva în care probabil că nu ar fi trebuit să se bage. Probabil că acceptând să-i pe Cristin și Joey, își semnase condamnarea la moarte, ca și pe cea oamenilor lui. Cine putea ști la ce să se aștepte când avea de-a face cu fanatici religioși? Cine să știe până unde ar fi putut ajunge? Pe de altă parte, toți cei care lucrau cu el cunoșteau riscurile, chiar dacă de regulă se așteptau totuși la lucruri mai puțin grave decât cele petrecute. Și apoi, ce fel de agenție de detectivi ar fi fost, ce fel de protecție ar fi putut să asigure, dacă ar fi abandonat de la primul caz mai scârbos cu care s-ar fi confruntat? Și cum și-ar fi putut călca promisiunea făcută Cristinei Scavelo? Nu s-ar mai fi putut privi în ochi dacă ar fi fost așa de lași. În plus, era cât se poate de sigur, cu o ciudă irațională, dar nu involuntară, că se îndrăgostise de ea. În ciudă răpăierii ploii pe capotă și a ticăitului nu noaptea era insuportabil de tăcută în mașina păzător de umedă. Nu se auzea niciun sunet coerent, doar zgomotele întâmplătoare ale furtunii, care tocmai prin lipsa lor de logică îi aminteau de viața lui și a celorlalți, desfășurându-se peste prăpația deschisă a haosului. Era totuși un gând asupra căruia ar fi vrut să nu stărie în clipa aceea. Reveni pe autostradă, stâlnind două jeturi de apă dintr-o ca adâncă și se îndreptă spre casă. Capitolul 29 Cristin crezuse că nu va putea dormi. Se întinse pe patul unde Gioi dormea bușten, închipuindu-și că va sta acolo cu ochii închiși, odihnindu-se până când se va trezi băiatul. A Adormisă însă într-o clipă. Se trezi în mijlocul nopții și observă că nu mai plua. Era o tăcere profundă. George Swartwood stătea pe un scaun în colțul camerei și citea o revistă la lumina slabă a unei cu abajor. Ar fi dorit să-i vorbească. Ar fi vrut să știe dacă totul e în regulă, dar nu a avut puterea să se ridice sau să spună vreun cuvânt. Închise din ochii și se prăbuși în genunea întunericului. Se trezi înainte de șapte, amețită după doar patru ore și jumătate de somn. Joey sfără ușor. Îl lăsă pe George să-i supravegheze beatul și se duse în baie. Rămase mult sub duș, tresărind doar de câte ori, apa îi se strecura pe sub bandajul de la șold și îi trezea o durere ascuțită în rana încă nevindecată. Ieși de sub duș, se șterse cu un prosop, își schimbă bandajul și se îmbrăcă. În aceeași clipă simți că Joey e în pericol, un pericol grav. O simțea cu ei ființă. Îi se păruse că l-aude țipând peste zgomotul ventilatorului din baie. Oh, Doamne, nu! Era măcelărit acolo, în dormitor, tăiat în bucăți de vreun nebun care nu înțelesese Biblia. Simțit că îi se strânge stomacul, iar pielea îi se face de găină. În ciuda zgomotului monoton al ventilatorului, îi se păru că de altceva, o bufnitură, un pocnet. Probabil că îl băteau, îl înjunghiau și îl băteau în același timp. Plămânii se blocară. Știa, știa deja că Gioi e mort. Doamne! Înevânită de panică, își trase fermoarul genșilor, și se năpustea afară din baie cu bluza deschiată, fără pantofi, cu părul atănându-i în șuvițe ude strălucitoare. Totul nu fusese decât pură imaginație. Băiatul era bine. Se trezise, stătea în pat și l-asculta cu ochii larg deschiși pe George Swartwood, care îi povestea despre un papagal vrăjit și regele din Siam. Mai târziu îngrijorată că mama ei va afla situația lor din ziare sau de la programul de știri, o sună, dar regretă imediat. Evlin ascultă toate amănuntele. Era probabil uimită, dar în loc să-și manifeste îngrijorarea, se lansă într-un adevărat interogatoriu care o surprinse și o enervă pe Cristin. Ce ai avut cu oamenii ăia? Vreau Evlin să afle. Care oameni? Oamenii acelei biserici. Nu le-am făcut nimic, mamă. Ei încearcă să ne facă nouă. N-ai auzit ce ți-am spus? Nu s-ar fi luat de voi de pomană, spuse Evlin. Dar sunt nebuni, mamă. Nu pot fi cu toții nebuni, o biserică întreagă. – Ba, uite că sunt. Sunt oameni răi, mamă, în cel mai adevărat sens al cuvântului. – Nu pot fi cu toții răi. În niciun caz niște oameni religioși ca ei. Nu se poate să fie cu toții pe urmele tale doar ca să se joace. – Doar te am spus de ce ne urmăresc. Le-a venit ideea prostească despre Gioii. – Asta e ceea ce mi-ai spus tu, Eu o Evelyn, Dar nu ăsta este adevărul. Trebuie să fie altceva. Probabil că ai făcut ceva care i am înfuriat. Dar chiar dacă sunt supărați, tot nu cred că ar vrea să o moare pe cineva. Mama ți-am spus, au venit peste noi cu arme, au fost și oameni. În cazul ăsta, cei care au avut arme nu aparțineau bisericii, spuse Evelyn. N-ai înțeles nimic, e vorba de altcineva. Mamă, am înțeles lucrurile foarte bine. Eu, oamenii bisericii nu poartă arme, Cristin. Ăștia, da. E vorba de altcineva, insistă Evelyn. Dar tu ai ceva împotriva religiei, spuse Evelyn. Așa ai fost întotdeauna. N-ai putut să suferi biserica. Mamă, dar n-am niciun fel de ranchiună. De aia ești așa de grăbită să dai vina pe oamenii bisericii, când de fapt e mâna altcuiva, sunt sigură de asta. Poate e vorba de teroriști politici, ca aceia despre care ziarele vorbesc tot timpul. Sau poate că tu ești amestecat în ceva de care ar fi fost mai bine să nu te fi apropiat și care acum îți scapă de sub control, ceea ce nici nu mă surprinde. Cristin, te-ai vărut cumva în povești cu droguri, de pe urma cărora moare întotdeauna cineva, așa cum se vede la TV, traficanți care se împușcă unii pe alții mai tot timpul? E ceva de genul ăsta? Cristin își imagină că ar putea auzi ceasornicul bunicului ticăind cu un zgomot îngrozitor pe fundalul discuției lor. Dintr-o dată simțit că se sufocă. Discuția continuă în aceeași notă până când Cristin o găsi insuportabilă. Îi spuse că trebuie să plece și închise telefonul, înainte ca mama ei să mai poată protesta. Oricum, Evelyn nu i-ar fi spus niciodată te iubesc sau ai grijă de tine sau sunt îngrijorată din cauza ta sau o să fac orice să te pot ajuta. Pentru ea, mama ei era ca și moartă. Oricum, relațiile dintre ele muriseră. La ora 7.30, Cristin pregăti micul dejun pentru George, Vince, Joy și ea. Tocmai ungea pâinea prăjită cu unt când clăia începu iarăși. Dimineața era atât de închisă, nori atât de joși, Lumina atât de săracă și cenușie, încât ai fi putut crede că e mai curând sfârșitul zilei decât începutul ei. Ploia curgea din cerul întunecat cu atâta putere încât inunda străzile. Afară se învolburau vălătuce de ceață care, în absența soarelui, vor persista probabil toată ziua fără să se ridice pentru ca seara să devină atât de venși încât să nu poți vedea la un pas. Era perioada când California era bântuită de furtune cruțătoare, târnite din Pacific. Izbeau zonele de coastă până când râurile șeșeau din matcă și apa se revărsa din rezervoare. În zonele culinare se produceau alunecări de teren care înghițeau case cu iuțeală ucigașă. Și după cum stăteau lucrurile, se părea că vor fi călcați chiar de un astfel de tren al furtunii. Perspectiva unor zile cu vremea rea făcea ca amenințarea din partea bisericii a morgului să fie mai înspăimântătoare. Când ploile iernii se năpustau peste pământul Californiei, Străzile erau inundate, înghesuia la pe autostrăzi incredibilă, libertatea de mișcare se reducea considerabil. Întreaga California părea că se micșorează sub strânsoarea de plește a munților. Când sezonul ploios atingea intensitatea maximă, California căpăta aspectul unui teritoriu sinistrat, pe care broșurile nu-l descriau, iar ilustratele nu-l înfățișau. Pe astfel de vreme, Cristinei i se părea că e prinsă într-o cursă, chiar și atunci când nu era urmărită de fanatici în armații. Îi duse o farfurie cu ouă și șuncă lui Vince Fields, de la ușa de la intrare, acolo unde își avea postul și îi spuse Sunteți obosiți. Cât credeți că mai puteți ține așa?" El îi mulțumit pentru mâncare, își privi ceasul și spusă Mai avem încă o oră. După aceea vom fi înlocuiți de o altă echipă." Desigur, o altă echipă, un alt schimb. Ar fi trebuit ca lucrul acesta să-i fie clar, dar nu-i fostese. Se obișnuise cu Vince și George, care îi câștigaseră încrederea. Dacă vreunul dintre ei ar fi fost membru al bisericii a morgului, ea și Joey ar fi fost morți deja. I-ar fi plăcut ca cei doi să rămână în continuare, dar era imposibil ca ei să stea acolo tot timpul. Ce prostie că nu să lucrul ăsta. Se teme de cei care urmau să vină, dacă unul dintre ei își vându-se sufletului gres spivii. Se întoarce în bucătărie. Joey și George Swartout serveau micul dejun la masa în formă de potcoavă la care puteau sta doar trei oameni se în fața farfuriei ei, dar foamea e trecut brusc. Ciuguli câteva fărmituri din farfurie, apoi spuse. George, schimbul vostru va fi aici în curând, spus el cu gura plină. Știi cumva pe cine va trimite Charlie, domnul Harrison? Vă referiți la nume? Da. N-am Pot fi oricare din colegii noștri. De ce? Nu știa de ce, dar s-ar fi simțit mai în siguranță dacă ar fi aflat cine sunt. Nu-i cunoștea pe oamenii lui Charlie. Nici numele lor nu i-ar fi spus prea multe iar fi fost imposibil să descopere doar după nume dacă sunt oamenii lui Grace Peevey. Nu se mai comporta normal. Dacă știți vreunul din oamenii noștri și vi-ar plăcea să-l aveți într-unul din schimburi, ar trebui să-l anunțați pe domnul Harrison. Nu, nu cunosc pe nimeni. Am vrut doar în fine. Nu-i nimic, nu are nicio importanță. Joe părut să înțeleagă spaima. Încetă să-l mai necăjească pe ciubaca plimbându-i pe la nas o bucățică de șuncă, își puse mânuța pe brațul Cristinei De parcă ar fi vrut să o liniștească Așa cum făcea Charlie și spuse Nu te teme mamă Vor fi niște băieți de treabă Dacă îi trimite Charlie înseamnă că sunt de nădejde Cei mai buni O credință și George Hei, spune-i mamei povestea despre girafa vorbăreață și prințesa fără cal Îi spuse Joey lui George Mă că ar fi genul de poveste Care să-i placă mametale, Spuse George cu un zâmbet Atunci mai spune-mi mie odată, te rog în timp ce George depăna povestea care părea să fie o invenție de-a lui, atenția Cristinei că încet spre ziua pluiasă de dincolo de geamuri. De acolo aștepta să vină doi oameni ai lui Charlie și era tot mai încredințată că cel puțin unul din ei era discipolul lui Spivey. Paranoia. Știa că jumătate din cazul ei era de natură psihologică. Își făcea probleme inutile. Charlie îi atrăsese atenția să nu ia lucrurile în tragic. Nu l putea ajuta nici pe Joey, și nu-i pria nici ei dacă vedea în oricine pe omul negru. Totul era din pricina vremii ăstea blestemate, care se năpustise asupra lor, cu ceață și ploaie, sunt în jurul lor un lințoliu. Se simțea că prinsă într-o cursă, sufocată, în timp ce imaginația ei lucra febrilă. Și era conștientă de acest fapt, dar n-avea nicio importanță. Teama o oprea să vorbească. Știa că se va întâmpla ceva rău când vor apărea cei doi oameni din schimb. Capitolul 30 Marți, la 8 dimineața, cea li se întâlni cu Henry Rankin în față bisericii Murgului. O clădire în stil spaniol, ferestre cu vitralii, acoperiști roșie, două clopodnițe și scărlaci care duceau la șase uși masive, scultate în stejar. Ploaia bombarda ușile, iar șuvoiul ei cobora treptele, adunându-se în băltoace uleioase pe trotuarul crăpat și înclinat. Ușile ar fi trebuit vopsite și întreaga clădire ar fi avut nevoie să fie zugrăvită. Era lăsată în paragină ca și celelalte clădiri din jur, care păreau să fi fost date uitării de secole. Biserica apărținuse cândva unei congregații prezbiteriene, care se mutase cu 10 străzi mai la nord, într-o altă zonă, unde nu erau atât de multe magazine părăsite, librării pentru adulți, afaceri în derivă și case în ruină. Arăți ca o epavă, spuse Henry. Stătea în fața dreptelor bisericii cu o umbrelă mare și neagră în mână, se în timp ce Charlie se apropia sub propria umbrelă. Am ajuns în pat abia la trei și jumătate, spuse Charlie. Am încercat să stabilesc întâlnirea ceva mai târziu, spuse Harry. Dar a fost singura oră la care a vrut să ne primească. E în ordine. Dacă ar fi fost mai târziu, aș fi zăcut în pat cu ochii în tavan. Poliția a luat legătura cu ea noaptea trecută? Am discutat cu locotenentul Carela, în dimineața asta de vreme, îi răspunse Harry. Au interogat-o pe Spivei, dar ea a respins orice acuzație. Și eu cred... Sunt bănuitori pentru că au avut probleme cu destule din sectele astea. Ori de câte ori mașină pe stradă, pneurile fusiau pe asfaltul lut ca un șarpe furios. Au reușit să identifice pe cei trei morți? Încă nu. În ce privește armele, sările fac parte dintr-o încărcătură expediată de la un depozit din New York, unui lanț de magazine cu profil sportiv din Southwest. Expedierea s-a făcut acum 2 ani. Încărcătura nu a mai ajuns niciodată. A fost furată. Deci armele au fost procurate de pe piața neagră. Nici o șansă să descoperim cine le-a vândut sau cine le-a cumpărat. Au avut grijă să șteargă bine urmele, spuse Charlie. Era timpul să aibă o discuție cu Grace Spivey. Nu era deloc nerăbdător să o întâlnească. Îl enervau bulbielile psihopate pe care le puteai auzi în cadrul sectelor de genul ăsta. Și apoi, după evenimentele din seara trecută, te puteai aștepta la orice din partea lor. Ar fi putut risca să comite o crimă în fața propriilor uși. Își privi mașina parcată lângă bordură unde unul din oamenii lui Carter Rilbeck, se afla la volan. Carter trebuia să-i aștepte și, dacă întârziau mai mult de o jumătate de oră, să dea alarmă. În plus atât, Charlie, și Henry aveau pistoalele în tocurile de subumăr. Presbiterul se afla în stânga bisericii, departe de stradă, în spatele unei peluze sălbaticite, între doi arbori neîngrijiți, cu flori sângerii, înconjurat de boschete care nu mai să sărătunse de luni de zile. Ca și biserica, prezbiteriul purta semnele degradării. Charlie spuse că, dacă tot crezi că se apropie sfârșitul lumii, așa cum pretindeau aceștia murgieni, nu mai are niciun rost să-ți irosești timpul cu nimicuri ca grădinăritul sau zugrăvitul casei. o verandă-i iar soneria emise un țârâit slab, răgușit, neregulat, amintind mai curând de un animal decât de un aparat electric. Perdea care acoperea geamul ușii de la intrare futrasă brusc într-o parte. O femeie grasă, cu fața roșie, îi de lung cu ochii verzi și bulbucați. Apoi perdeaua a căzut la locul ei, ușa se deschise și cei doi pătrunsele într-un hol murdar. Când ușa se închise și zgomotul furtunii se atenuă, cea li spuse. Mă numesc, știu cine sunteți, spuse femeia scurt. Ei conduse spre capătul opus al coridorului, unde se afla o încăpere a cărei ușă era întredeschisă. Ea deschise complet ușa, îndemnându-i să intre. Nu-i însoțină întru, nu-i anunță, închise doar ușa în urma lor, lăsându-i să se prezinte singuri. Cu siguranță că pălitățea era un ingredient care lipsea din ciudatul ghiveci compus din idei creștine și credința în sfârșitul lumii, pe care Spivei și Enoria și ei îl pregăteau pentru ei înșiși. Charlie și Henry se aflau într-o cameră lungă de 20 de picioare și lată de 15, cu mobilă puțină și ieftină. Un raft de cartoteci acoperea unul dintre pereți. În centrul camerei era o masă simplă, metalică, pe care se aflau o poșetă și o scrumieră. În spatele mesei era un scaun metalic ce se putea strânge, iar în fața ei alte două: nicio altă mobilă, nicio perdea la ferestre, nicio altă masă, birouri sau bibelori. Nu existau nici lămpi în afara becului din tavan, a cărui licărire galbuie, împreună cu lumina cenușie a furtunii ce pătrundea prin fereastra înaltă, dădea camerei un aspect sumbru. Dar cel mai straniu lucru era lipsa totală a oricărui obiect de cult. Nici o pictură cu chipul lui Crist, nicio statuetă din plastic simbolizând figuri biblice sau îngeri, niciun înscris conținând mesaje religioase atârnat de vârful unui cui, niciun obiect sacru, fie el și chici, pe care oricine s-ar fi așteptat să-l găsească la fanaticii sectei. Nu exista așa ceva nici în hol sau în vrealtă încăpere prin care trecu sără. Grace Peevei stătea în capătul cel mai îndepărtat al camerei la o fereastră, cu spatele la ei privind țintă ploaia. Henry își drese glasul. Ea nu făcut niciun gest. Doamna spivei spuse Charlie, în cele din urmă se întoarse de la fereastră și le aruncă o privire. Era îmbrăcată toată în galben. Bluză de un galben pal, la șarfă o eșarfă cu buline de un galben viu, ofusă de un galben profund, pantofi galbeni. La încheieturile mâinilor avea brățări galbene și purta o jumătate de duzină de inele cu pietre galbene. Rezultatul era comic. Strălucirea podobelor accentua paloarea feței ei, și cenușiul tănului pătat de vreme. Părea posedată de gărgăunii senilității, lăsând să se creadă că se considera o fetișcană de 20 de ani în drum spre aniversarea zilei de naștere a prietenului ei. Părul lui era sălbatic, iar ochii încă și mai și. Chiar de la distanță, ochii aceia emanau o forță stranie. Părea firesc de rigidă, cu umeri încordați, cu brațele drepte pe lângă trup și pumnii strânși. Sunt Charlie Harrison, se prezentă Charlie, care nu o mai văzuse pe această femeie niciodată, iar domnul este asociatul meu Rankin. I-a făcut doi pași de la fereastră, clătinându-se ca un om beat. Fața ei se contorsionă, iar pielea-i deveni și mai palidă. Scoase un țipăt îndurerat, se împiedică și fu pe punctul de a se prăbuși. Se redresa în ultima clipă și rămase locului, bălăbănindu-se de parcă podeaua s-ar fi unduit sub ea. Vi s-a întâmplat ceva?" o întrebă Charlie. Va trebui să mă ajutați," le spuse ea. Nu se aștepta să așa ceva. Crezuse tot timpul că va întâlni o femeie puternică, o personalitate magnetică, plină de vitalitate, o femeie gata să-și asume răspunderea și care nu-l va lăsa nici o clipă să preia inițiativa. colo, ea era cea lipsită de echilibru, în sensul cel mai propriu al cuvântului. Rămăsese cu picioarele depărtate, de parcă durerea ar fi despicat-o în două. Era încățea până cu pumnii strânși. Charlie și Henry se apropiară de ea. Ajutați-mă să mă așez pe scaunul ăla înainte dacă de dea, le spuse ea cu vocea stinsă e din cauza picioarelor